чому ж ти, мудрецю, стверджуєш, що я найбідніша людина в світі?» Мудрець сумно усміхнувся та відповів, «Мати багатство – це ще не означає бути багатим». Я не помилився. «Ти таки найбідніша людина у світі!» Оксана згадала брехів та їх злочину шкатолку. Одного Гіркого вечора вдома їй чекала страшна телеграма від мами. Помер тато. Приїжджай. Влад був в університеті, якась там міжнародна конференція. Старші брехи відпочивали в Греції, а тут іще й Мар'янка затемпературила гриб. Куди в таку погоду поїдеш з дитиною, нехай і 13-річною, та все ж хворою? Полінку вирішила не рухати, та знову зализувала рани після прощальної ночі з Еізмундом. Так, прощальної. Полі нарешті вирішила старого кинути і сказала про це йому. А він. Завчений сценарій. Але цього разу все дуже зле. Струс мозку зламні ребра. Вперто не йде до лікарні. Про міліцію і мови не може бути, тому що той старий козел, його тільки так могла називати Оксана, пообіцяв дати Полі нарешті вільну назавжди. Полі також потрібна опіка, але тут Оксана спокійна, тому що її сон стереже Сергій. Так, той самий Сергій, то через нього Поліна врешті зважилася кинутися Гізмунна, тому що закохалася. І високі підбори та кришталеві люстри раптом стали не такими вже і важливими в порівнянні з однокімнатною хрущівкою коханого, його ніжними руками, доброю душею. Оксана відвела малу до брехів. Кухарка Женя побуде з малою, поки чоловік звільниться. Влад з нею на похорон не їде, бо у нього наукова конференція, Бо хто ж залишиться з хворою Мар'янкою, ну і купа інших відмовок. Вокзал. Вокзал, той клятий вокзал. Квитків немає ні на потяг, ні на автобус. Народу тьма. На перуні навіть за дуже великі гроші у вагон не беруть. Бігала, як навіжена з шостої до дванадцятої години. Десь посіяла телеграму. Всі співчутливо кивають але не допомагають. А там за 500 кілометрів жде її батько, щоб в останній попрощатися, щоб знесилена і вже за північ поверталася у свою квартиру. Відчинила двері власним ключем, не вмикала світло, рухалася тихо і не помаць, щоб не розбудити доньку та чоловіка, а вона завтра дуже-дуже рано Попросить Сергія відвести її машиною. відвести. Він добре поводиться, а може кось і нарає для цього. У квартирі здалося якось моторошно тепло. Пахло сандаловим деревом від арматизованих паличок, свічками з пахощами кориці і ще дорогими жіночими парфумами. Ледве в ловині шепіт, шелестіння, млість Тонюсінькою цівочкою розсікалися квартирою. Ці звуки випромінювала спальня. Майже не торкаючись босими ногами підлоги, підкралася до її дверей. Двері напіврозчинені, зазирнула. На їхньому ліжку за стельному її руками лежало двоє. Мов дві гадюки, сплетені в той вузол, мов медузи, що вовтузяться в якомусь спотвореному танку. На її ліжку, накрившись її небом та гріючись її сонцем, стогнала рудокоса жінка. Волосся тої виглядало кривавою плямою на сніжному тлі подушки. Оксана пізнала її. Безбарні, як у риби, небесно-світлі очі, запопадлива посмішка, Чемно припасована до холодних очей, що так нагадували свикрушені. Віолетта, аспірантка влада, донька однієї з іренених колежанок, Колись безтямно закохана в нього соба. О, Ірена любила смакувати цією історії. Бідна Віолетточка, коли почула, що Владичок одружується, з розпачу порізала собі вена на руках. О, вона тоді була така молода та імпульсивна, тільки 15 літ. Звісно, так шкода, бо ніхто Владусика так сильно не кохатиме. І цю історію свекруха спеціально Оксані розповіла і навіть не полінувалася, Запросити ту ж таки віолеточку в гості, коли й невістечка буде поруч, щоб нестерпна особа пам'ятала, який скарб отримала. Рудоволоса млосно застогнала. Розбуханий пристрастю в лад ще щільніше притилився до тіла коханки, весь сп'янілий від жадоби володіти, розпатлений і щасливий, він хтиво шкірився. То вже було не два тіла, а одне. В незбагненно неправильному, покрученому танку хіті, де все завжди на вдиху. Усе немовлено на видиху. Ні. Вона не стане заважати. Хай, хай, як там казала сама собі, пригадуєш, очі не бачать і так далі. «Що ж, тепер дивіться, хоч повеласьте!» Майже непритомно вийшла з дверей власної квартири. Навіть не пам'ятала, чи двері замкнула, чи просто так пішла навмання. Лише на вулиці...